Eta zigor leturea orain NLP, Teknologia Enpresako Izketak Teknologian Arduradunarekin egiten dugu. Keixo Igor, arratzalde hon. Keixo, arratzalde hon. Bueno, garkoan e, egitasmo edo proiektu berri bat iburuz itsein bertugu. Ask Ezi egitasmoa legia ikastolen elkarteak eta zeaska. Integrazio batzordeak. Bueno, aurrera eramandako egitasmoa da, beste, eh, bueno, ba, eh, eragile batzuekin batera zuek garapen teknologikoa sarduratuko zarete, baina goazen lenik eta behin, eh askezi egitasmoa orkestera izan ere, eskuntza, e, bueno, zuzendutako egitasmoa da, eta baita ere, bueno, hain ba, zuzen ere, e, aurren eskolatzea erresteko eta esgaitasuna duten aurregan eskolatzea erresteko baliatzen, e, baliatuko den, e, bueno, ba, aplikazio teknologiko bat izango zen, ez da? Bai, hori da, e, bueno, e, guk orain, e, zera, lana hain eiten lugu, e, izkuntza eta izketa teknologiekin, ez da, eta oiek, ba, e, bueno, inklusibidadien eta laguntzeko, ba, oso baliagarriak izaten die. eta mm, kasu honetan gertatzen da, ba, e, ba bueno, hainbat ez motor dituzten aurrentzat, ba, e, ez da, egitez guak eta bezuak mugitu eta tekleatzeko edo e, arasuak edo sintazinak dituzten aurrek, ba, testuak idazteko, ba, izketaren ezagutzako tresnak eta oso ondo etortzen dira, Baina gertatzen da euskaraz ba, ez tauela e, funtzionatzen mainondo, ezta eta eta pizkat horregatik e, hortik sortu zan napur bat beharra, eh, proiektu garatzeko. E, Azkezi bai, e, askes proiektuaren bidez aipatuzun, bueno, adibidez, e, praktiko bat hartzagatik idazlanak, hau da, ordenagailuari hitzeginez idatzi eta susendoal izango dira, ez? Dai, hori dairea. E, Olako tresnak, esan duten bezala, ba, egon e, bagaz, baina normalien, e, edo euskerantzako oestaz, edo ez ezbentzet tresnetan edo gailuetan integrauta, edo ez dagoean ondo funtzionatzen. E, aldiberien, aldiberien, ba, bueno, e, hemen, e, bueno, lan eundixain jaba euskerantzako izkuntza teknologietan, e, galerrizen orokorrien, eta geure enpresan e, orain bebai, eta... E, Horain, ba, heuki, badaukagugu, eh, euskera zondo funtzionatzen dauen, izketan ezagutzako tresna bat, eh, bueno, aditu eta horretan doinarrituta dau, baina eh, aldiderien gubikuzi duguna da, tresna honek euskera zondo funtzionatzen dau, baina ez dagoen jondo funtzionatzen eh, aurrena hotxekin, ez da? Eh, aurrena hotxak, ba, e, zaugarri, bueno, berezisak bitxuzte, ez da? Blako eh, frekuentzia, pues, hauak edo ezberdinak, Eta nola, dimen artifizialiko tresna hauek, ba, egoten dian entrenatuta, adibide mordo batetatik ikasita, eta normalien, ba, izketa esagutako sistemak entrenatzen dian, elduen hau txekin, ba, bueno, e, iritsi jakun bierra hainbat e, tokitatik, ba, aur batzuek, olako tresna bat e, euskedaz, e, bierko leukien e, aurren eskaera batzuk, hainbat zentrotatik. Baina ikusi gauen eze bilela inondota proiektu honetan, akabezia ba, hori da e, konpondun nahi duguna ez da. Mm. Eta zentzu horretan, e, hau txen grabaketak aipatzen dut zula, honetan abiatoko dituzue, eh? grabaketa horiet, e, alegia, Eh, bueno, Euskal Herri osoko hainbat ikastola eta baita eskola publikoa e, publikoetan, aurrean emango dituzue. Eh, bueno, bate, no, nola izango da, ba, prozesua badakigu bi, bueno, aipatu zuten ese, eh, bi urteko lana aurreikusten duzue e, Gutxi gorabehera, eh, laburbildu zin izango da prozesua aurrean emateko. Bueno, ba, e, proiektu honetan parte hartzen dau guk, eh, nola itzeko hornitzaile edo gartzaile teknologiko bezala parte hartzen dau, baina, eh, bueno, honen jasotzaile izango dienak edo, e, die, diezuk aipatu itzuson, ba, e, Ikastolen elkartea, zehazkarren integrazio bat zordea eta Nafarroako sortzen elkartea. Orduan, eh, hoietan guztietan, ba, Euskal Herri guztiko hainbat eh, ikastetxe ikastetxe das, Eta orduan, eh ba, bueno, prozesua izango da, ba hori, hm mm, tresna hauek nola iketzen dagoien adibidietatik, eta ba eh izketa ezagutzen iketzen dagoen ba eduki hainbat grabak e, transkribatuta hainbat pertsonana, eh asmoa da ikastetxe hauetan modana da, bueno, auliketa aur geixenen eh e, ahotsa e, grabaketak e, egin eta guri piskat iristazaztia, eta grabaketa hoiekin, ba, urtzen goduena da, sistema hoie garatu, ebaluatu, probatu, eta, eta ba, funtzionatu deien hori eh, ahalik eta hobetuen, baitza umien hau be. Eta hori zengo litzake piskat, eh, lehenengo urteko helburua. Aldi berien, aldi ba, eh, bueno, prozesua luzia, izango da, urmordo baten eta zentro mordo bateko, E, aur mordo baten garabaketak itxiak, eta gero sistema probatut entrenatziak luzerun moda abiatu nahi dugu, e, ba, bueno, proiektu hau abiatu zan eskaera jakin batzuetatik, ez da hain bat aur, e, baina farotik eta bai paraletik eta bai e, ikastolen elkartetik iritsi jakun nolako eskari bat, ba, aur bat e, zehaz batzun beharrekin eta eta pixkat gure asmoa azmuara aztia eskarixa eta proiektua pixkat bideratu dawien aurroien grabaketa batzukin ja eta eta ber gutxienez ahalik eta azkarren ba ba hoientzako funtzionako den eta beraien ahotsantzat egokitutako sistema batzuk garatzen eta gero bigarren urterako helburua e, da ez bakarrik ekitzia bueno ba diktak sistema bat, ezta hau da auga, e, Bom, programa bat edo software bat, ba, eh, zuk berari euskera zitzegin da, esan transkribatuko dut txuna. Baizik eta em, ba bueno, nola esgaitasunak, edo esgaitasun motorrak dauken pertsona batek mm, testua igual haos diktauko dago, baina e, gero susentzeko be, arazuak onleike ez da, eh, transkribapen horretan eh, akatzak edo badaz, oiek susentzeko, batek latua izin bada erabili, bak gure azmua da, eh sistema izedia diktaketa sistema bat baina aldi berien ulertu deihela komando batzuk ba joen aurreko hitzera ezabatu edo ordeskatu beste negatzik edo, edo izen jakin batzuk deleteeratuta emun alizetia eta horrelako gauzak eta ba hori dagozko diktaketa sistema baina a, e, zuzenketarako edo aosko komando berezitu batzuk be ulertu eta interpretatutako dituna ezta Uhum. Bueno, por ba, lo 2020 ikabe gaitasmo eh ba gustiz, eta eta interesgarria Euskal Herri osorako, eh, eh bueno, eskeiniko, eskeiniko dena Igor eh, Leturia Sakiz Zerbego geitzeko dozun gaitasmo ni buruz. Es bueno batezbe bueno g oso, oso ilusionatuta eta hemos notadoas proyecto une 15, esiki Ba, bueno, eh hizkuntza teknologiak, estakugu garatzen ditugun gauza hauek, ba, ba bueno, laguntzeko eta egiten ditugu begok orain, baina aurresgain eh justu justu aurrei eta ezbaitasuna daukien aurrei laguntzeko bada, ba, ba oso proiektu politza eta, eta eta eta gogo betegarrixa dala iruitzen jat eta, eta, eta bueno, ba, espero deigun Gauza kondo joetia ta, eta lortuko duguela, ba, espero duguen hori lortzia bai. Ibor, letu huri asker mila benetan bakurean izatagatek. Mila asker.